Які справи? Ну як же, уся ця історія. А, то ти про це, безтурботно відгукнувся Біга. Уже давно владналося. Голуб миру усяює крилом наше житло, усе чудово. Краще й бути не може. Усе владнав джис. Я завжди казав Берті, що твій камердин справжній скарб за півхвилини вирішив усі проблеми за допомогою чергової геніальної ідеї. Але ж це прекрасно. Я знав, що ти зрадієш. Вітаю! «Дякую». «Але як же Дживсу це вдалося? Особисто я нічого б не зміг придумати». Він узяв справу у свої руки і владнав усе вмиттєво. «Дядько і моя дружина тепер найкращі друзі. Годинами розводяться про літературу і подібні речі. Він часто заходить до нас побалакати. Тут я згадав. «До речі, він і зараз у тебе», – сказав я. «Слухай, Бінго, а як він взагалі останнім часом?» Як завжди? А чому ти питаєш? Може, він перевтомився чи щось таке? Мені здалося, він якось дивно себе поводить. То ти його вже бачив? Він відчинив мені двері, коли я подзвонив у твою квартиру. Спершу мовчки дивився на мене, вирічивши очі, потім захряснув двері просто перед моїм носом. Чесно кажучи, це мене спантеличило. Розумію, якби він мене відчитав чи щось таке, але хай йому грець, вигляд у нього був жахливо наляканий. Бінго безтурботно розсміявся. Та ні, все гаразд, сказав він. Я забув тобі сказати, хотів написати, та так не зібрався. Він думає, що ти божевільний. Він що? Розумієш, це була ідея Дживса. Вона блискуче вирішила всі проблеми. Він запропонував сказати дядькові, що я цілком щиро представив йому тебе як Розі Бенкс, бо я не раз чув від тебе, що ти автор усіх цих книжок і не мав підстав сумніватися, що це правда. А потім з'ясувалося, що ти страждаєш галюцинаціями і взагалі не сповна розуму. Ми запросили сера Родеріка Глосопа, пам'ятаєш ти якось скинув його сина у ставок у Дітерічголі, і він дуже до речі розповів усім, як прийшов до тебе на обід. А в твоїй спальні виявилося повно кішок і риби. Та про те, як ти, проїжджаючи повз на таксі, зірвав з його голови капелюха. Після цього ні в кого не залишилося жодних сумнівів щодо тебе. Я завжди казав, і не втомлююся повторювати, покладися на Дживса, і тобі не страшні жодні удари долі. Я багато чого можу стерпіти, але всьому є межа. Ну знаєш, така нечувана нахабність, Бінго здивовано глянув на мене. «Ти що, сердишся? Сердишся? Тобто тепер увесь Лондон вважає, що я божевільний? Дітьку б вас усіх побрав!» «Берті, ти мене дивуєш і ображаєш», – сказав Бінго. «От уже не думав, що тобі важко поступитися такою дрібницею заради щастя людини, яка була твоїм другом цілих 15 років». «Але послухай!» «Невже ти забув, – сказав Бінго, – що ми навчалися в одній школі?» Я стрілою помчав додому, киплячи від обурення і образи. Одне я знав напевно. Із Дживсом треба розійтися. Першокласний, слуга, найкращий у Лондоні, але це не пом'якшить мого серця. Я влетів у квартиру, мов тайфун, і побачив пачку цигарок на маленькому столику, ілюстровані тижневики на великому столі – а на підлозі стояли напоготові домашні капці, і все було настільки так, як треба, що я відразу почав заспокоюватися. Ну, знаєте, як у тій п'єсі, коли один тип готується вчинити злочин і раптом чує забуту мелодію пісеньки, яку співала йому мати, коли заколисувала в колисці. Хочу сказати, що я пом'якшав. Так, я просто зм'як. А коли у дверях з'явився старина Дживс, тримаючи на підносі всі необхідні інгредієнти, попри це я зібрав свою сталеву волю в кулак і спробував діяти за наміченим планом. «Дживсе, я щойно розмовляв із містером Літлом», – сказав я. «Справді, сер, «Він... Е він сказав, що ви йому допомогли». «Я постарався зробити все, що міг, сер. Щасливий, що тепер усе владналося якнайкраще. Віски, сер. Дякую. Е, дживсе, сер? Іншим разом. Сер? Ні, нічого. Ну, одну содову, Дживсе. Добре, сер. Він попрямував до дверей. Дживсе? Сер.